פרק כ"ב נבחר השם מעושר רב, מכסף ומזהב, חן טוב. עשיר ורש נפגשו, עושה כולם אדוני. ערום ראה רעה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. עקב ענווה יראת אדוני, <קף> עושר וכבוד וחיים. צינים פחים בדרך עיקש,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 וישבות דין וקלון. אוהב טהור לב, חן שפתיו, רעהו מלך. עיני אדוני נצרו דעת, ויסלף דברי בוגד. אמר העצל, אריב החוץ, בתוך רחובות ארצח. שוחה עמוקה, פי זרות, זעום אדוני יפול שם. איוולת כשורה ולב נער, שבת מוסר ירחיקנה ממנו. עושק דל, להרבות לו, נותן לעשיר, אך למחסורו. הט אוזנך ושמע דברי חכמים, בלבך תשית לדעתי. כי נעים, כי תשמרם בבטנך, יכונו יחדיו על שפתך. להיות בדוני מבטחיך, הודעתיך היום אף עתה. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת.